Buxari buyurur: "Əgər nəsilə salatən unutsaysa, fəliyə səlli izə zəkrəha və la yu'id illə tilka səlat." buyurur: e, "Kimin yadından namaz qılmaq çıxıbsa və namazı qılsın yadına düşən kimi və fəqat o namazı qılsın." Yəni Buxari Rahiməl Allah ona edir ki, əgər çısaq bizdən adamın yadından üç namaz çıxıb, üç namaz, və lazım da ölə hamısını qılmaq, yəni birin qıl, bəsdir, və ya məsələn, ə, üç namazdan da sonra neçə günün namazı yadından çıxıb, məsələn, bəzi günlə görsən zəhürə qılmamsın, yadından çıxıb, və ya məsələn, yəni buxsar Rahiməl Burada işarə edir ki, ə, ə, ə, hətta yaddan çıxardan da, çıxardan da çox lazım də o namazı tək qalınamaq. Yəni, tutaq yaddan çıxıbsa, bir də o namazı qıl. Və əgər çox la çıxıbsa, lazım də o qılmaq. Aydın beyi, qıl bəsiləyir. Və elə ki, Buxari görmür adamlar ki, tutaq namaz qılırlar qazaları. Qazanı görmür qılmaq, ona görə də burada İbrahim Nəxayənin rivayetini gətirib ki, deyir ki, İbrahim Nəxay və Rəxim Allah, kim Labi, 20 ildə namaz qılmıyıbsa, lazım də onu təkrarlasın, qılsın 20 ilin, fəqət qılsın, o hal-hazırda yadına düşənib. Hansı vaxtdır, namazın vaxtdır. Yəni şey olsun ki, bu Özü də görmür qəza. Məsələn, görsən, bəziləri 30 yaşında İslam'a a gəlir. Daha doğrusu, mültəzim olur. Yəni, ibadətə gəlir. İslam-a ibadətə. İslam-da idi, lakin ibadət eləmirdi. İbadətə gəlir. Lazım da ona bütün qəza namazlarını qılsın. 15 yaşından. Nesim, hindən namaz. lazımdır da öv. Aydın, bəy. Çünki tövbə eləmirsən, Allah sana bağışlayır. Olana da bağışlanır onun içində. Yoxsa, bağışlanırsa şey tö Elə çıxır ki, tövbə hər şey yiyor. Bəzi şeyləyə yiyor, bəzi şeyləyə yiyor. Amma tövbə hər şey yiyor vəxir. O namazlar da onun içində getdi. Eyyər şirk yudursa, şirk hansı yüksən Şirk yoxsa namaz, şirk. Tevhid. Əgər şirk bağışlandırsa, namaz həlbəttə bağışlanacaq. Və burada, rəximək Allah, ənəs, ilə müəllikə rivayətini ki, bəs, Mən nəsiye salata alıqı yusallı idə dəkərəgə, Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kimin yadından namaz çıxdı qılmaq, qılsın, o vaxtı yadından düşəcək və kəffarı lazım deyil. Kəffarəsi bir odur. Yəni namaz yadından çıxıb qıl, elə ikisi kəffarı odur, fəqət. Yadına çıxdı qıldın. Yəni lazım da artıq nə isə kəffarı verməyə. Aydınlıq kəffarı məsələn sədaqə və ya bir şey, nə isə artıq eləmək. Hələ şey lazım de. Namazın yaddan çıxanda ya kəffarəsi odur ki, qılmaq, Və burada deyir ki, Allah s.ə.q. buyurur, namazı qılgınə, məni zikir edəndə, məni xatırlayanda. Və həmsinin, e, başqa nama, ayədə deyir ki, həmsinə, Və aqqiməs salata ləzikri, həmsinin, bunu oxşar ayələr, dini var, e, həmsi göstərir ki, yada düşəndə namazı qılgınə. Da, bu ayə, təbii, Musa əliyisələmdən gedir, söhbət. Bu ayədən bəzi zalimlər fəhk üçün ki, bizdən qabaq olan şəriət, yəni təxşi Peyğəmbərlərin şəriəti bizim şəriətdir. Lakin sual, çıxır, bizdən qabaq olan Peyğəmbərlərin şəriəti bizim şəriətə aiddir, bizim şəriət sayılır. Hə? Məsələn, Musa'nın şəriəti bizim şəriət sayılır. Nə üçün? sayılır. Sayılır o məsələlər ki, bizim şəriət gəli təsdiqləyir. Amma bizim şəriətlə, bizim şəriət gəli təsdiqlənmir və ya ona qarşı gedir, o bizim şəriət sayılmır. Bizim bizdən qabaq olan peyğəmbərlərin şəriəti bizim şəriət sayılə bilər, lakin bu dəhşətinə. Yəni bizim şəriət o məsələni təsdiqləsin. Yəni sübut etəsin. Bəli. Bizdə də belədir. Aydınlığı. Ona görə məsələn, təxşiva, Musa aleyhissaləm ilə söhbət gedirdi bu ayədə. Yəni, yaddan çıxanda, yadığa düşəndə namaz qalır, bizdə də var bu məsələ. Əgər yadından çıxısa, yadığa düşəndə bilginə. Aydın da, yəni, bizim şəriyyət də aiddir bu. Və ya məsələn, təxşiv, Musa aleyhissaləm, Allah-u deyir ki, Quranda Musa ayakkabılarını çıxar, sən pak yerdəsən. Deməli, pak yerdə gər çıxar, amma bizdəsə yox Bizdə isə, çox ki, namazı ayqabından qılmaq olar. Bizim şəriyyət buna müxalif etdi. Mələ, bu məsələdə biz Müslahın şəriyyətini göstərməyir. Aynındır, çox ki, namazı ayqabından qılmaq olar. Lakin bir dənə şəhətlə. Qey, ayqabın altın quma sürtəsən. Qum onu təmizləyir. Üç dəfə həll ayağımın altın sürt günə, onunla təmizlənir ayqabın altın. Məsələn, bu məsələdə, Musa o məsələsi bizə aid deyə, bizim şəriyyət deyə. Bizim, bizim şəriyyət müxalifətdir. Və ya məsələn Kəhs surəsində deyil ki, bəs, bəzilər dedilər ki, onların qəbirlərin üstə məsələ dikəkdir. Siz deyə alamadilər, istədilər, bəzilər, o da dikmədilər, istədilər, kükür gəldi. Bəzilər bu ayənin dəlil yətləkdir ki, qəbirlərin üstə məsələ dikmək olar və lakin Birinci, bu bizim şəriyyət deyil, bizdən qabaq olan, olan şəriyyətdir. İkinci də bizim şəriyyət bu məsələyə qadağan gedir, qarşı çıxır. Çünki Peyğambar sahası nə hili qəbir üstə məsəl dikməkdir. xüsusən də Peyğəmbərin, Peyğəmbərlərin. Peyğəmbər deyir ki, Allah lənət edəsin, yaxudur Ələlə və Ələlərin ki, onlar Peyğəmbərlərin qəbirlərin üstə məsəl dikiblər. Əgər Peyğəmbərin qəbirlərin üstə məsə Əlbəttə, yox. Zəni bizim şəriət bu məsələdə xilal, ona görə biri məsələ ayı gətirirsə dəlil, ha, bəs buna nə, diyorsan? Sən, diyorsan, bələ. Deyirsən, obicilərdənsən, flan keçilərdən, bəs buna nə, diyorsan ayıya? Bəs deyir ki, məsələt dikdilər, birinci məsələt dikmədilər, istədilər tiksindən. İkinci də o bizim şəriət deyil. Bizim şəriət ona xilal çıxdı. Aydındırlar, bələ, bələ. Hanım məsələn, bizim şəriət ola bilər, lakin gərək bu şərtdən ki bizim şəriət təsdiq edən. Hansı burada fikir vermək lazımdır, qəza namazını tutaq ki qəza olub, yalından çıxıb iki namaz. Və ya tutaq ki gedikimsə namazı qılanməsən, qəzanı da gərək tərtiblə qalasın. Ayda məsələn, məğrib namazı gəldiyin gördün cemaat namazıdır, məğrib, qıl məğribi. Zöhr nəsrini qılmolsun. Auz billah, zöhr nəsrini qılmolsun. baş verib. Onda necə qılacaqsən tərtibdən, zəhür, sonra əsr. Aydın namaz, bir necə namaz, qəza olsa tutaq onu qəzada da gerək tərtibə fikir verəsən. Bədən tutaq ki, əsr namazı qılmamsan, gəlmirsən, görmirsən, məğribə gedir, artıq iqamı oldu. Əgər azan olubsa, hə, qıl əsr, daha qəzadır, ancaq qıl. Amma görsün, iqamı oldu ki, məğribə, məğrib niyyətinə. Məğribi qıl, sonra artıq qəzana qılarsan, əsr sonra. Bazında əsr niyyətinə qılarsan, çünki əsr daha getdi. Məğribi qılırsan, sonra əsr qılırsan. Aydın da o, və ya məsələ, namaz qəza olsa, onu da gerək təktib ilə Və sonra burada ə, ə, ə, Əsas məsələlər bunlar idi, sonra keçir müxarənin onunla başqa məsələlər, o da qalsın gələn də istəndir.